Szevasztok! Hello, hello! Az SMS-szám az a szokásos, de azért bemondom. 29 986 986 ezen az SMS-számon szóljatok hozzá, legyetek szívesek a műsor témáját képező négy filmünkhöz, amelyet a figyelmetekbe fogunk ajánlani a mai délutánon. És amelynek kivételesen nincs semmiféle közös tematikája. A közös tematikája az egyetlen egy, pedig, hogy kiváló filmek egytől egyig, és hogy nézzétek meg, mert hogy ezek nélkül a filmek nélkül Hát így, hogy mondjam, nem ugyanaz az utazás a bolygón, mint ami lenne, hogyha ezeket a filmeket megnézített. Hát Mi olyasmi, mintha hogy... nem olvastátok volna el az egri csillagokat, ugye? Hát <laughs> Vagy a pálutcai fiúkat. Szerintem olyasmibb. Én, én azt mondom, hogy, hogy ne habozzatok, és ezeket a filmeket, ha még nem láttátok, akkor mindenképpen nézzétek meg. De ha én pedig úgy láttátok... gondolom, hogy mindenki látta, ezeket mindenki látta. Hát Na ha... jó, nem, bocs, az elsőt azt mindenki látta. Az, hát az elsőt azt, nem azt biztos. egészen biztosan mindenki látta, Ugyanis elsőként a minden idők legnépszerűbb európai filméről fogunk beszélni. És így álgondolkodtam, ág Mielőtt kezdődött az adás, hogy túl nagy merészség lenne ezt kijelenteni. És aztán addig gondolkodtam, amíg rájöttem, hogy nem. Nem lenne túl nagy merészség kijelenteni, hogy minden idők legnépszerűbb európai filmje az a profi című film. Jean Paul Belmondó. Hát igen, szóval, hogyha ti úgy gondoljátok, hogy ez még sincsen így, ha úgy gondoljátok, hogy van népszerűbb európai film, egyébként szerintem sokkal jobb se nagyon van, de hogyha La most jó, maradjunk vagyunk annak, hogy meg egy szerintem abszolút -e igaz. De ennél sokkal jobb filmet én el sem képzelni. De hogyha úgy gondolja, de Ezt komolyan mondom. Jó, de Egyébként kollégámnak, aki itt a, a műsorban rendszeresen részt vesz, neki a, a sznobizmus a kenyere, úgyhogy ő tulajdonképpen azért van itt, hogy ilyenkor mindig a kétkedő értelmiségi játék ügyét vegye föl. Olyankor, egy... Én csak próbálom balanszírozni Puzsier kollégámnak a gagyiránti mélységes, rokon szemvétés és miért is, lenne, miért is lenne egy film pusztán azért, mert népszerű Gagyi? Azért, azért nem. Ez a jogosnak tűnő kérdés. Szóval. A fontos kérdés ebben a, ebben a szituációban az az, hogy ti kedves hallgatók mit gondoltok? Van-e népszerűbb film az európai filmgyártás történetében, mint a Profi című film? Hogyha úgy gondoljátok, hogy van, akkor írjátok már meg nekünk a címét, legyetek szívesek! 0629 98 6 98 6 az SMS számunk. Nézzen csak rá, miniszter úr! Az első átvírasztott éjszakánk, és ki tudja még mennyi lesz. Mit szándékoznak tenni? Amit ilyenkor kell? Ha? Nem lesz gyerekjáték, az biztos? Pikár felügyelő. Ő képezte ki Bomont. Tudja, miniszter úr, az a gond, hogy bomon ismer minden trükköt. És miért ismeri őket? Mert mi megtanítottuk neki a legravaszabb fogásokat. A legjobb tanítványom volt, el. Ha lenne fiam, azt szeretném, ha rá hasonlítana. Igen, megható. De nem könnyíti meg a helyzetünket. Ha ilyen tehetséges, nehéz lesz leállítani. Előbb-utóbb fel kell bukkannia. Kapcsolatba kell lépnie. Nem feltétlenül. Kapcsolat nélkül is végrehajtható egy akció, ha kényszerhelyzetben van. Most a világos bábukkal játszik. Hogy? Ezt a sakból vettük. Előnyben vannak a támadásnál. Mindig egy lépés előnyük van, jobban tudnak kombinálni, váratlanul csapnak le az ellenségre, megtáncoltatnak, a végén megörjítenek. Biztos mindenkinek beugrott, hogy ki ez a Zsoszlembomon, és mit jelent az, hogy ő a világos bábú. Mit jelent az, hogy lépés lépéselőnyben van, és ő az, aki a meglepetést szerzi, nem pedig a titkos szolgálat neki. Mi történt ezzel a Zsoszlembomonnal? Hát ez a Josszembomont, aki az egyik parancsnoka volt a francia titkos szolgálatnak, megbízták azzal, hogy egy afrikai államban, egy afrikai országban, amely korábban francia gyarmat volt, ez a malágábí köztársaság természetesen egy nem létező államról van szó csak. De lehetesíthető Afrika számos létező ország? Fekete afrikai országával. Szerintem pusztán csak azért egy nem létező országról van szó, hogy a filmnek ne kavarjon diplomáciai bonyodalmat a francia ország <gül> és az afrikai bármelyik afrikai állam között. Ezért aztán a Malagávi köztársaság elnökéről, N'Gzálá elnökről van szó. Ugyanis Josszlen Bomont azzal bízza meg a francia titkosszolgálat, hogy, hogy látogasson meg. el a Malagavik <gül> köztársaságba, és ott, ott kövessen el merényletet az elnök ellen, N'Gzálá elnök ellen, aki egy diktátor. Meg is győzik, Josszlen Bomont, hogy ez helyes és jó, hiszen egy vérszomjas diktátorról van szó, aki népének vérét issza, aki. hát egy ilyen, egy ilyen Saddam Husseinhez hasonlítható figuráról van szó. E és Josszlen Bomont rááll erre a dologra, meggyőzik őt erről, hogy ez helyes és jó, el is megy Malagaviba, de mi alatt Josszlen Bomont Franciaországból eljut Malagavi köztársaságba, az alatt megváltozik a diplomáciai helyzet. Hát a diplomáciának a malmai azok viszonylag gyorsan őrölnek, így aztán e egy pár hétre rá, hogy elküldik hogy Bomont Malagaviba, hogy hogy Elnököt, a francia államnak el, állam, gondolkodóba esik azon, hogy valóban helyes és jó kinyírni Nzsala elnököt, hiszen Nzsala elnöknek rengeteg ércbányája van, amelyet a francia állam jól ki tudna aknázni, Nzsala elnöknek pedig szüksége van különböző erőművekre, mondjuk atomerőművekre, és hát azért talán Nzsala elnökkel jól lehetne kereskedni, lehetséges, hogy, hogy, hogy sem kéne őt kivégezni, de hát az a probléma, hogy Nzsala elnök, illetve a francia kormányzat között eléggé hűvös a viszony. Meg kéne valahogy segíteni ezt a viszonyt, hogy, hogy, hogy jobb legyen, hogy bizalmasabb legyen ez a kapcsolat. Mi lenne, hogyha ő Hogyha informálnánk zaleck arról, hogy egy merénylet készül jelen. Egy merénylet egy, egy magányos őrült, akiről a francia titkosszolgálat tudomást szerzett, aki nem más, mint Oslem Bomon. <gül> Rögtön értesítik is Jalla elnököt, hogy Oslem Bomon nevű terrorista az ő életére tör. Ennek megfelelően Oslem Bomont el is fogják, bíróság is állítják, és egy koncepciós perben aztán kényszermunkára is ítélik. Egyébként egyik legszebb jelenet volt, hogy a cipelik a köveket. <gül> A, azt, kell, azt kell tudni, azt írja a kedves eseme hogy Amelia csodálatos élete, az egy népszerűbb film, mint a Profi. Én protestálnék. Hát szerint, szerintem, egy, egy, keve, szerintem kevesebben látták az Amelit. Én is úgy gondolom, ez mindenesetre áll... egy, egy, egy, egy jó erős, film. De jó jelölt. film, mindenki egyenlőség. Kérdés, hogy egyébként. Az Amelia az egy művészfilm, a Profi meg egy. Hát egy közös film. Én, én azt mondom, hogy, hogy ez a film egy brutálisan erős dráma, ami emellett pedig egy brutálisan erős vígjáték. És mindeközben pedig egy akciófilm. Egy, egy, hát egy nagyon-nagyon komplex, egy nagyon-nagyon komplex darabról van szó, és csak hogy folytassam a történetet, Zsoszlán Bomon végrehajt egy sikeres szökést a, a Malagavi köztársaságban ebből a bizonyos munkatáborból. És visszatér Franciaországba. Francia Nem ismerő, és kezdődik a bosszú. Nem ismerős ez egyébként a francia közönség irodalomból Nem ilyen, ilyenek, hogy Edmond Dantes, igen, ugye? Igen, igen, igen. igen. igen. Ifárából visszamejtsa. Nem úgy ugyanaz a motívum jelenik De meg. Egyébként ez most jutott eszembe. Tehát, egy gondolatom nem volt eddig. Tehát, hogy visszatér visszatér, visszatér Zsoszlen Bomon Franciaországba. Érdekes módon pont akkor tájt, amikor Mnzsala elnök háromnapos látogatásra érkezik a baráti Franciaországba. De itt nem bosszúról van szó. Azt, azt a fontos no, megérteni. Az nem, nem bosszúról van szó. Zsoszlen Bomont nem áll bosszút. Zsoszlen Bomont megbízták egy feladattal, hogy, hogy, hogy, hogy hajtson végre merényleten Zsala elnöke. Zsoszlen Bomont semmi, nem, semmi más nem akar, mint végrehajtani ezt a feladatot. Persze, hogy nem gép. Persze, hogy ő pontosan Ka tudja, egy, hogy ez a legkeményebb bosszú. Kap egy dupla csavart az egész. Ő csak következetes. Ő Nagy a jó. maga részéről csak következetes akar lenni. Két perccel utánat hívtak a szolgálattól. Valéra. Valami táviratról beszélt. Jöhettél volna azelőtt, hogy feladod. A távirat miatt hallgatják le a telefont, kutatnak át és követnek mindenhová. Miért csináltad ezt, Joss? Azért jöttél, hogy engem láss vagy játszani akarsz velük? Ez a látogatás gyengétség vagy provokáció? Valérre azt is mondta, hogy meg akarod ölni, Jálát. Hogy megőrültél. Nem akarlak még egyszer elveszíteni. Szeretlek. Nem szeretem őket, Ján. Megöltek egy kis katonát, nem Bomont. Belekergették a csapdába. Én lett volna elmagyarázniuk egy-két dolgot mielőtt odaküldőnek, mielőtt a távcsöves puskát bepakolom. Még akkor is adja le egy gazember, akit tényleg ki kell nyírni. Akkoriban ostoba eszmeim voltak, a becsületről, na meg a kitartásról. Naív kékszemű voltam, hogy gyűlölöm őket, de most megkapják. Na, ez azért egy eléggé bosszú, szomjas mondat volt a végén. É, és elhangzik egy kérdés a, a filmben, mégpedig pedig Eduár Valérának a szájából, aki a régió barátja, a Valera százados Zslán Bomonnak, hogy te kireharagszol jobban a szolgálatra, már mint a titkos szolgálatra, vagy pedig Insállára, és erre Bomon azt válaszolja, hogy nem tudom, találgas. És nincs válasz erre a kérdésre. Nem lehet tudni igazából, hogy Bomon kiggyűlöl jobban Nzsala elnököt, akit, akit jogosan, akit, hogy mondjam, tehát valóban egy rohadék, és valóban ki. Én nekem elnök, azért volna a tippem, szokat. és nem nzsala Nem nzsala Nem. Nem. Elsősorban nem. Az, az rendben van, az a helyén van. Nincs tulajdonképpen csak egy eszköz ahhoz, van, hogy a. Van. Ő, de, ő, de ő nem úgy akar bosszút állni a titkosszolgálaton, hogy bárkit is bántson ezzel. Ő egyszerűen csak végre akarja hajtani azt Aztán, Amivel azt, amivel megbíztak. <gül> és hát ö, konkrétan, ö, konkrétan meg is van, tehát ugye el is hangzik a filmben az a, az a, az a néhány mondat, amelyből kiderül, hogy ő a maga részéről úgy gondolja, hogy ha a tisztkosszolgálat erről őt egyszer meggyőzte, akkor ez így helyes és jó, vagy nem, vagy mégsem? Mert ha ez nincsen így, akkor itt valami. Nagyon-nagyon-nagyon nagy baj van. az egyik kedves SMS író azt írta, hogy népszerűbb európai film, ha volt egyszer egy vadnyugat. Hát igen, csak az nem európai film, hanem amerikai, mert Amerikába készült, és a főszereplők amerikaiak. Igaz, hogy a rendező az a olasz Sergio Leone. De, De egyébként, ha már, ha már itt tartunk, így van, a zenét, amit hallottunk, az ugye Egy jeles Morricone darab, ami, ami a, Leoni a Leoni összes az összes filmében ő a zenét. És hát azért túl a Morricone zenét van ebbe a profiba egy Leonés vonulat. Nagyon is, nagyon is. Hát a, a, a gyakorlatilag a Rosennel való, ö, azt lehet mondani, Értekes hogy egy antag antagonisztikus ellentéte. Konkrét párhuzamot mondok, Leonénak az Egymarék Dinamit című filmében. Van két fő ellenfél, egy német származású tábornok, aki a mexikói hadsereg oldalán zsoldosként harcol, és, és egy ír terrorista, egyik sincs köze konkrétan Mexikóhoz, és ismerik egymást régóta, és üldözi tulajdonképpen az ír terroristát. És végig nem beszélnek a Leone filmébe, csak a legvégén találkoznak, amikor az ír terrorista, ugye Cabernyáca uh, lelövi ezt a német származású zsoldost. Na, itt ugyanez, ugyanez a motivum jelenik meg, Rozen és Bomonnak a, a pár arcába. Fogalmunk nincs, hogy mi a Franc van köztük. Nincs köze az ügyhöz. Nincs köze semmi köze az ügyhöz. Tehát látszólag úgy tűnik, hogy Rozen azért akarja elkapni Bomont, mert hogy a szavazat alatt teljesen De Zsállát. nem, látom, hogy nem. nem érti, egyáltalán nem érdekli Zsálá élete. Egyáltalán nem érdekli. Tehát Rosennek, Rosen az, Rosennek egy dolog számít, hogy Bomon halljon meg. Hát Rozen-Bomonnak a vesztére tör. Rozen valamiért gyűlöli Bomont. Nem lehet Hogy miért. Tök misztikus az egész. Ez teljesen misztikus. Bomon nem gyűlöli Rosen, de pontosan tudja, hogy vagy Rosen vagy ő. Tehát ő pontosan tudja, hogy amíg Rosen él, addig az ő élete is veszélyben van, és éppen ezért pontosan tudja azt, hogy ő köztük lesz egy leszámolás, az egész film alatt egy szót nem beszélnek egymással. Bomon hagy neki egy üzenetet, hogy mindig a nyomodban leszek. És amikor egyszer ott áll a háta mögött, akkor ahelyett, hogy lepufantan szól neki, hogy Rosin. Én mondtam, hogy mindig a hátad mögött leszek, és akkor Rosan megfordul, és kezdetét veszi az A Ami egy, az egybe egy vagy nyugati párban. Abszolút. Tökéletes, a beállások, minden. Minden tekintetben, tehát tényleg mint, mint, mint, hogy, mint És ez a zene le... szól közt. Igen, ez igen, az igen. Az igen zene és, és a, a, a zenével, tehát hogy Aj. nagyon vagy nyugati az egész. És hát megtörténik ez a bizonyos leszámolás. Most a, az, ami ahogyan, tehát szerintem az is film történeti, ahogyan Bomón hülyét csinál az egész titkosszolgálatból, a lépésről lépésre Minden, minden lehetséges eszközzel hülyét csinál belőlük. Tehát, hogy az, az. Azért vannak benne egy picit ilyen naív vásári humorok. Úgy mint? Hát például ez a Wekker amikor a bomon átöltözik, ez hajléktalannak, és akkor ott a vekarórával Szóval ezek, ezek ilyen irreális dolgok. Kicsit gyermekgért teszik azért ezt a filmet, hogy legyen az ördögje. Hát szerintem megfelényesé teszi az egészet. Szerintem a bomon azért, merennyít, mert nincsen semmi veszeni valója. Hát a bomon az, az egész. Az, situatie hoor, zodat je hogy ő a maga részéről ezt a melót el fogja végezni, és utána lesz, ami lesz, őt nem érdekli. Tehát, hogy az, szerinted, ha, az ha, ma, ha ma megcsinálnak ezt a filmet, mondjuk Amerikában megcsinálnak, ugye, sok francia filmet átvisznek, Hála, és, Hála Istán, nem és nem tett, forgatókönyvet megcsinálnak, megcsinálnak, szerinted benne hagynák ezt a Vekkerórás koldus mm, sos, tehát, hogy hajléktalanok átöltözik jelenetet? Nem kitalálnának újakat és rosszabbakat, általában, is <sínt> általában így. De, hogy mondjam, uh... -huh. uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. Én nem tudom, hogy van-e még egy olyan film a Leonén kívül, hogy Leonén kívül van-e még egy olyan rendező, amelyik képes volt arra, hogy olyan filmet, és talán az egyetlen igazán ilyen filmje a jó-rossz és a csúf. Tehát inkább így fogalmazok, hogy a jó-rossz és a csúfon kívül van-e még egy olyan film a film amelyik teljes értékű dráma és teljes értékű vígjáték tud lenni. Mert a profi az ilyen, százszázalékos vígjáték, és hogyha úgy őszt lenézni, hogy, hogy valami nagyon-nagyon nagyon vicces igen, igen. élmény, akkor, akkor olyan. ha meg úgy Le elé, hogy valami nagyon-nagyon mély és nagyon-nagyon erőteljes, akkor pedig olyan, és és, és, hát amennyi szállóige ebben a filmben van, hát egy egész-egészes frissörözést kitöltő szállóige mennyi. Na, mondja egy párat. A meló az meló. Nekem a meló, ez a kedvencem. A izé, <gül> <gül> meg, a, meg a, a, az, az, az, amikor elhangzik az, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, kénkedés és bunyó. Vagy amikor elhangzik az, hogy a francia kifli a barátomé. Vagy amikor elhangzik az, hogy meg fogok halni? Igen. És félsz? Nem. Miért? Mert én bizony félnék. Azért, mert ha te meghalnál te a pokolrajuk. jut. Hányan vannak? Hm? A robotok. Hány robot van itt? legalább száz. Vagy százötven is. Egy fegyveres század. És a zsaruk? A ház körül? Hányan vannak? Ők is fegyveresek. Nem tudom, de vannak egy páron. A szomszédos háztetőn, a ház előtt a kocsiban Louvi és Farzs. Jól elintézted az orrát. A ház mögött azt hiszem Robert, Dugoano és Peren. A szomszéd ház előtt Vitor és Gulé. A bisztróban Márten és Michelon. Ha láttad őket, miért jöttél be? Mert te meghívtál engem, Eduár. Igen, beszélni akartam veled, hogy leállítsalak, amíg nem késő. Lepuffantanak, mint egy kutyát és semmi értelme nem lesz Zsosz. Két év alatt nagyon megváltoztak a dolgok. A politika, a körülmények, minden más. Igen, én is megváltoztam. Minden megváltozott. Kivéve Zsálát és a szolgálatot. Ha tegnap meg kellett ölnöm Jalát, akkor ma is meg kell. Lehet, hogy tegnap sem kellett volna. Akkor nem kellett volna meggyőzni engem. Nem értelek téged. Nem értem ezt a makacskodásodat. Nem tudom, kire haragszol jobban. Zsálára. Vagy a szolgálatra. Talált ki. Jó, hogy jutok innen? Nem arra gondolok, hogy egyik lábom a másik után. Talán tudsz valami jelszót, amire megnyílnak a lakatok. De Zsossz, hát nem érted, hogy vége. Függöny. Ennyi volt. Nem, kedves Eduán. Nincs vége. Most kezdődik. Na, és ennek az újságírók közben. És bizony most kezdődik. Szóval azért van ennek tényleg egy komoly politikai vetület ennek a filmnek, ha úgy tetszik egy mélyebb politikai tanulsága. Jelesül minden kormány rohadt szemét. És az előző kormány azt... volt az, amelyik elküldte Bomont, Én így van, és a Gaviba. És azt hinnénk, hogy az ilyen típusú filmeknek a, a standard forgatókönyvei szerint, Hogy most valamiféle igazságtétel történik. Ő ugyan igazságot tesz, na a film végét a poén természetesen szokásunkhoz szíven nem lőjük le, de azért azt elmondhatjuk, hogy nem történik olyan értelemben vett igazságtétel, amit azt elvárnánk. Tehát nem rehabilitálják, most nem csak a szónak a konkrét, hanem az átvitt értelmébe. Kiderül, hogy egyik politikus ugyanolyan szemét, és bizony a szolgálat nem változott se régen, se most, és valószínűleg nem fog változni a jövőben sem. Hányast erről hmm, hatost. Ez a film az én számomra egy brutális 9-es. Rádiócafé. barátod? Vétel vétel. Reklám a rádiócafén. A valódi felejtés, a tanulás.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 Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! sms olvasok. Érkezett egy pár. Csak a jelöltek, hogy melyek lehetnének a legjobb... Népszerűbb. Legnépszerűbb. A legnépszerűbb európai filmek, hogyha nem a profi lenne az. Elvarázsolt dollár. Persze szerintem a van komolyan véve és egy hallott. magyar film, tudod, a magyar Bud spencer Bud a... és a Kardos Doktorral, Kernel tudod, a szokásos. Ja, és az búnyózó, az. Ja, balatoni, igen. vitorlázós, fröccsözős. Már szimpacikus. <laughs> ja. Szóval, taxi, gyaloggalop, Brian élete. Na, írja. Egy, egyébként így van azért a Monty Python. A gyaloggalop az nagyon-nagyon-nagyon népszerű. Igen, az biztos. Igaz. Ez. Akkor azt írja még a kedves SMS író, hogy... Uh... Jaj, igen, egy ilyet ír, hogy mi a véleményetek az új Synchronról? Nekem a régi bodrogi gyulás az igazi, megvettem DVD-n, de a Gáti Oszkár az nem az igazi. Épp ezt beszéltük itt a Puzséról, hogy úgy emlékeztem én is, meg ő is, mint mintha az tankai lett volna. a nem Lehet, hogy rosszul emlékeztünk, de nekem valahogy nagyon a tankai. De különben helytálló az SMS, tényleg a tankai a régi volt az igazi. Az én számomra se jön hozzá a Gáti Oszkár, de hát persze kinek a pap, kinek a paplan. Srácok, akkor lesz teljes az életem, ha egyszer egy nyomorult zebrán úgy esek el, mint bomon a film végén a helikopter előtt, gyakorlom, írja nekünk a necces. Hát igen, de ez egy életen keresztül kell gyakorolni, meg nem árt megjárni a Malatavi <gül> Köztársaság átnevelőtáborát sem. Rosen képviseli az összes rosszat a szolgálatban, írja az SMS író. E, valahol egyébként ilyen misztikus figura maga Rosen. Tehát nem, nem, nem, nem szimpla áruló, mint mondjuk a volt barátja, A többi, hanem egy, egy érdekes, egy érdekes alak. Sötét, ilyen démoni. Sziasztok, a Nagy Lebovskiról volt már szó, vélemény? Nem, sőt, még egyáltalán nem volt szó egyetlen Cohen filmről sem, de majd Cohen-ezünk, lesz, lesz, Cohen Cohen fogunk Cohen-ezni. Sziasztok, a Sakán napja on, angol film. Oh, az nagyon remek. Az egy nagyon a Fox film. féle. Megcsináltak az amerikaiak Bruce Willis-en nagyon rossz. Orzalmas, igen, igen. De igen. az eredeti Sakán napja, nem. tehát ami a Foresight regény, tehát amikor a Dögole elleni merénet, az elleni remek. Megeztem, nagyon jó, az, az nagyon jó. Pedig az is kaland film. Na, igazad van. Ha rossz, megbántam, hetest adok, nem hatost, visszavonom. Na hát egy, egy, egy fontos pillanat a műsor történetében, amikor Farkas Farkasatilamárton kollégám revidálja korábbi álláspontját, és hetest nem utasít. Nem, tényleg az túl volt a hatos, így már hetes. Ugye veled is megtörtént már, hogy nem volt egy filléret se. Teljesen ki voltál bukva, és legszívesebben elkiáltottad volna magad, hogy. Rám volt támadás, senki nem mozduljon! Ha van egy faszfej, meg mozduljon! Nagyon remélem a fejet is, basszátok meg! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Amivel folytatjuk az adást, az egy sokkal kevésbé ismert film, egy amerikai. Ö, Különleges írja, hogy... csemege Azt írja a portpont hogy krimi. Hát én azt mondanám, hogy ez Na egy nem. dráma. Ez dráma, egy, ez egy van, dráma a 135 percben. is 2002-ből, tehát egy nagyon-nagyon nem régi filmről van szó. Egy nagyon megható film. Edward Nortonnal a főszerepben, aki Montgomery Blomberg-t Ez a amúgy is remek színész. Így van. A legnagyobb, a, legnagyobb, nagyobb, két... a legnagyobb fiatal hollywoodi színész, vagy most már nem is annyira fiatal. Tehát az újabb generációból a messze legjobb hollywoodi színész. Azt tehát. hiszem egyébként tipikus egzisztencialista filmről van szó. És, és messze nem Hollywood, és semmilyen szempontból. Semmilyen szempontból Spike Lee rendezésében. Ez egy avantgárd film. Ez egy hatalmas film az én véleményem szerint. Én mindenkinek ajánlom egy, egy viszonylag új filmről van szó, mondom, 2002-es film. Egy heroin dealerről szól. Egy heroin dealer utolsó napját dolgozta fel, mielőtt a börtönbe 25. Vonulna. óra. 25. 25. óra az eredeti, az eredeti cím. Szóval Montgomery Brogan szerepében Edward norton láthatjuk, amint eltölti utolsó szabad napját és éjszakáját, mielőtt bevonulna a börtönbe, Otisville-be, ahol 7 teljes évet kell letöltenie azért, mert heroin, foga, heroin forgalmazott New York City-ben, pedig 5 éven, öt teljes éven keresztül. Láthatunk a filmben egyébként konkrétan egy, egy kuncsaftyát. Láthatjuk egyébként azt, hogy hogy nézett ki öt évvel az előtt, amikor Monti elkezdett neki és hogy néz ki évre rá. Tehát láthatjuk a különbséget ennek a kuncsafnak a teljes külsejében, meg a teljes attitűdjében. Tehát magyarán egy igazi bűnöst játszik. Igen, igen. Az Edward Norton, tehát nem egy pozitív figura. Abszolút nem pozitív figura, tehát hogy Montgomery Brogan honnan hova juttatott el egy emberi lényt, tehát hogy pusztán csak hogy ne tudjad sajnálni, és mégis. Olyan, de olyan mélyen érint megtéged ebben a filmben, Montgomery Brogennek ez a ez személyes a, tragédiája, tragédiája. a személyes tragédiája, ami az ő sorsa, hogy az tényleg brutális. Nekem egy személyes történetem is kapcsolódik ehhez. Amikor a 2002-ben az akkori barátnőmmel láttam ezt a filmet, én teljesen elérzékenyültem, de annyira, hogy így, hát így zokogtam, De így azóta is, akárhányszor nézem meg ezt a filmet, én mindig sírok. És ö, amikor így a könnyeimet nyeldesvel távoztunk a moziból, akkor én azt éreztem rajta, hogy ilyen nagyon-nagyon hideg és nagyon-nagyon-nagyon már mint a barátnőm velem. És amikor így kérdeztem, hogy miért, hát most mi a baj? De akkor még mindig szipogtam, akkor azt mondta, hogy hát így, ő így teljesen megvan van rajta, hogy én hogy tudok egy ilyen iránt ilyen elbújtott lenni. Tehát, hogy én hogy tudok így együtt érezni. És akkor, akkor éreztem meg először a kapcsolatunk során, hogy ez a, ez a szerelem, ami mi köztünk van, ez hát nem az örökké valóságé. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Te is bek***dod. Dögölj meg, Csak. Az egész tetves várossal együtt. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Dögöljenek meg a koldusok a két mosolyokkal! Önek, te... meg a levakarhatatlan ne, utcai ne, ablakmosók, menjetek el a ***ába dolgozni! Dögöljenek meg a pakisztáni taxisok a köritől bűzlő, életveszélyes dragacsaikkal! Született terrorista állatok! Lassítsatok, p... meg! Lehet, hogy elvegyek egy olyan pénis nagyobbító műtétre! Na, pici... K... A cseszi buzik is, ezek a borotvált vált melkasú patkányok, akik a parkokban meg a tereikkel élvezkednek, és a f***ukat rágatják a melekkábelen. Dögüljenek meg a korai boltosok a méret drága gyümölcseikkel és a műanyag virágaikkal. Tíz éve rohadtak itt is még mindig nem beszélni angol. Pusztuljanak a te átkortyolgató kocka, szapogató ruszki mafiózók. Forduljanak fel a tengerparton. Csaló bunkó banda, húzzatok haza a fenébe! A feketébe bújt haszidokkal együtt, akik korpás hajjal lejtenek a 47. utcán és dél-afrikai apárthelyd ízű aranyat tukmálgatnak a polgárra. Vigye a feleségének jár ennyi! A brókerek... Kaphatják, mocskos kapsi kis Cézárok! Ezek a szánalmas tőzset cápa imitátorok, gátlástalanul nyúlják le a kis emberek tisztességes munkával megkeresett pénzét! Mi a francot csináljak vele, macska! Az összes a ilyen gyengládat akarodjon a sütre örökre! Még hogy bus és csíni nem tudnak erről, menj te akkor a A fenébe az el! sikasztott! A rohadt puertonikóiak meg huszan ülnek egy kocsiba! Na ná, nah, a lefelé a csövetségbrigád! De a dinka dominikaiakhoz képest! Ők még így is született zsenik! Ezt tudni kell, hogy itt Norton megátkozza New Yorkot. Tehát azt a várost, ahol ő élt, és működött, és ahol börtönbe kell vonulnia. Megátkozza összes etnikumát, összes gettóját, népcsoportját, szegmensét, összes életformáját. Egyébként nekem, amikor ezt néztem a filmbe, ezt a hosszú átkot, ennek a nyelvezete, meg a hangulata, az eszembe jutott a Ellen Ginsbergnek az üvörtés című, nagyon híres, régi, kultikus, hippi vagy hipster versé, vagy ilyen epikus költeményének egy hosszú szú részét, ahol szintén a New Yorki, tehát így végig sorolja Ginsberg a versébe a mit tudom én milyen vénlányok és homokosok és buddhisták és kábítószeresek, akik mit tudom én zsebhokit játszanak a lépcsőházakban szóval, szó, hogy, hogy, hogy ez egy véletlen analogia vagy, vagy esetleg olvasatta -e ezt a Pajki ezt a, a, a, a, a verset? Érdekes eszköz a filmben Hogy a rendező bizonyos pillanatokban, amikor nagyon-nagyon fontos, dramaturgiailag pontos találkozások, vagy dramaturgiailag pontos mozdulatok történnek, akkor azokat megismétli. És akkor kétszer történik. Tehát egymásra vágyik a másra kétszer. Egy fontos ölelés. Olyan, mintha deżsövő lenne. Igen, igen, igen. igen. És ez, ez egy nagyon-nagyon erős eszköz. Például. De nagyon fontos megemlíteni emellett Terence Blanchardnak a zenéjét, ami egyszerűen magával ragadó, és a filmnek egy utánozhatatlan atmoszférát ad és az ilyen nagyon-nagyon-nagyon mélyre és nagyon-nagyon zsigerekig hatoló hatása van. É, itt van ez a rohadék. Mert tényleg az azt lehet mondani, hogy a heroin Dillernél aljasabb, az a, aljasabb patkány a földön, még a politikusnál is aljasabb patkány. Azt kell, és hogy Piti, piti, ráadásul, piti bűnöző. De, de igazából egy lelkismeretlen mocskos rohadék, aki nap, mint nap találkozik ezekkel a szerencsétel, aki nem valami haláltad, ráadásul és ráadásul napról napra nézi, hogy ráva le őket. Így van, ráadásul a filmből, az is kiderül, hogy nem valami szenvedés vagy ami nyomortanyáról jött, egy elit gimnáziumba járt, Persze. ahol már fűvet árult Tehát semmiféle, nem, nem a Bronxnak a legsötétebb negyedéből, és az egyetlen kitörése az volt, hogy mit tudom, szó én? Szó sincs, hogy felárul. Ott Timer, van, elegáns van. a legjobb környéke. Karib-tengerre megy nyaralni. Karib-tengerre nyaral, az apjának van egy saját kocsmája, semmi, tehát hogy így. Szó és van, van a filmben két barát. Aki elkíséri tulajdonképpen az utolsó útjára, tehát olyan, mintha kivégzésre menne. Teljesen olyan hangulatú a film, hogy az utolsó életbe, vagy e világon itt töltött napját éli, és, az, és a legjobb barátai és az egyik barátja, aki őszintén igazából szereti ráadásul, még az kimondja a másiknak a hátam mögött, hogy megérdemli. Egy megérdemli, volt. de teljesen egyértelmű, hogy megérdemli, és ezért egy valódi egzisztencialista drámáról van szó, mert igen, itt van ez a rohadék, aki megérdemli a börtönt, de és ő innen... maga, is beismeri, ráadásul, hogy el nem lehetnek, kétség, nem lehetnek kétségei felől. és ennek ellenére itt ennél többről van szó egy tágabb Értelmezésről van szó, vagy nem is értelmezésről van szó. Itt, itt arról van szó, hogy itt van, itt áll előttünk egy emberi lény, aki a szenvedés mi talunk felmérhetetlen köre előtt áll, és nem lehet vele nem együtt érezni. És itt ez, ez már nem erkölcsi tanulság. Ez vagy már túl az. van jó-rosszan hogy Igen, igen, így hanem, idézzük, az lehet, igen. azt lehet mondani, hogy ez egy, ez, egy, ez, a, ez egy sokkal magasabb fokú erkölcsi törvény, mint a bűn és bűnhődésnek a törvénye. Ez az együttérzésnek a törvénye, amivel szembesít a film. Igen. hogy nem lehet nem együtt egy olyan emberi lényjel, aki a szenvedésnek miáltalunk felmérhetetlen ö, köre előtt áll. Mert hát azért az a börtön az... Nem az a tiszvilli börtönben 7 év. Hát leírja, hát el is <gül> Hogy Monty, már az Monty, első éjszaka Monty mi Brogan. fog tehát vele történni. Igen, elmeséli Monti Brogán, hogy mire számít, az első este ki fogják rugdosni a fogait. Vascsővel verik ki a fog igen, fogait. Igen, igen, igen. Csak, Pusztán csak azért, hogy kényelmesebben lehessen őt szopatni. Tehát, hogy így ezt ő az első este. Van egy érdekes talány a film végén, ami a filmet még tovább emeli, egy puszta storytól. Beszéljünk erről. Beszéljünk. Nem szoktuk lelőni a poént. Poén de, de, de ez valahogy mégis egy olyan, hogy kéne a film legvégéről beszélni. Mindenképpen kell a film legvégéről Mert beszélni. Hogy valami nyitva marad benne. A film legvégén az apja, Monti apja, felkínálja Montinak a szökés lehetőségét, azt mondja, hogy elviszlek téged nyugatra ezzel az autóval, nem kanyarodunk le jobbra a börtön felé vezető autópályára, nem elindulunk nyugat felé. Nagyon szép képek következnek, ami ráadásul amerikának a mítikus a mítikus múltjába is belevisznek, ugye a Sivatag jön, és a, a, a Monti apja mondja az autóba, hogy azok a kisvárosok a Sivatagban menedékekként épültek egykoron. Nyilván ilyen szökönt fegyenceknek, bű, akkori bűnözőknek, ugye, a vadnyugati időkben. És, és idáig, tehát ilyen, ilyen, ilyen Amerika mítosza bejön a film végén, és, és viszi őt egy ilyen kisvárosba. És, azért és látunk egy egész életet a film utolsó öt percébe, hogy a szökött Ponti családot alapít, és ott állnéven ál él, hamis személyigazolványt, vagy hamis papírokat csináltat magának, és gyerekei lesznek, és öregkorába elmeséli az unokáinak a, az életét. És én komolyan azt gondoltam, hogy ez így is történik a filmben, és aztán képzeljed el, megnéztem a, amit nem kellett volna, de lerombolt bennem egy illúziót, megnéztem az audiokommentáros változatot, ahol nem a rendező, hanem az író, David Beinhoff, Audió kommentárját hallgattam végig, aki elmondja nekünk azt, hogy bizony a film végén az apa Montival nem nyugat felé, hanem az Otisville börtön felé kanyarodik ezzel az autóval. És mondta is a, az író, David Binhoff, hogy az ő anyja megkérdezte tőle, hogy de hát könyörgöm, aki nem New Yorki, és nem ismeri New Yorknak a szerkezetét, meg az autópálya rendszerét. Az honnan fogja tudni, hogy mi a fül vége, hogy Monty börtönbe kerül, vagy Monty nyugatra szökik? És erre mondta az író, hogy nem tudom. Akkor annak nem derül ki. <gül> konkrétan audiokommentár nélkül ez a film nem is igazán értelmezhető. Mert ha... azt látjuk, miután ez, a, ez az alternatív történet 5 percbe lejátszódott, tehát az ő alternatív jövője, ami lehetne, vagy talán meg is történt, a fene tudja, utána azt látjuk, hogy összeverve azért ül ott a kocsiba, előtte ugye ez, erről nem beszéltünk, egy barátjával összevereti magát, hogy kemény fiúnak tűnjön a börtönbe, De az mert ez az, az egyetlen egy egy egy egy esélye, az az hogy egy esetleg életben maradjon. És a, és a múltjuknak <gül> mennyi fájdalma, mennyi mennyi frusztrációja, mennyi ki nem tombolt feszültsége ö, vezetődik le abban a verekedésben, vagy inkább verésben. Utolsó találkozások. Na, szóval visszatérve a problémára, tehát látjuk ezt problémára? az alternatív jövőt, de az utolsó kockák a filmbe, hogy ül az autóba. Tehát az az sugarja, hogy... És ez, a New Yorkiak ez tudják, ez és csak... egyedül a New Yorkiak tudják, hogy Otisville felé kanyarodik az autó. Miért? És ezt nem tudom fölfogni. Miért nem szökik? keletre, vagy is nyugatra. Miért? Te tudod? Nem, nem, nem, nem. Fizetni de, akar a bűnei? De várjál, én nekem a film végén, mint hogy nem vagyok New Yorki, nem volt világos az egész, és én azt hittem, én még most el nem mondtad ezt az audio kommentárt, én azt hittem, hogy egyszerűen tudatosan, szándékosan a rendező nyitva hagyta a forgatókönyvíró és a rendező nyitva hagyták a sztorit. Vagy-vagy, tehát egy, egy ilyen, ilyen, mint a kvantummechanikában ilyen komplementer valóság van tehát megy, nem megy egyszerre és döntsük el mi hogy igazából menjen-e a börtönbe vagy ne menjen a börtönbe Egy képzelt valóságról van szó, vagy pedig valóban menjen börtönbe. És én ezt zseniálisnak tartottam. Picit egyébként így lerombolódott bennem, hogy ez én csak. A, a, a New Yorkiaknak szóló szóló rejtjelmény. Nem annyira lerombolódott, hogy miután megnéztem ennek a DVD-nek DVD az audio utána másnap én ezt a DVD-t odaajándékoztam egy barátomnak. <gül> <Tehát, hogy gül> remek film, remek film. Reme hát egy csodálatos film, csak ez egy akkora fájdalom az én számomra a végén, hogy ott van az apja, aki meg akarja váltani őt, és ő nem kéri el a megváltást a végén. Okay. De miért nem? Szerinted miért nem? Mert én nem, nem, tudok én másra, nem tudom. Nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy... Nem akar bűnhödni? Nem, nem. Nem. nem. És nincs magyarázat nincs magyarázat. Lehet, hogy a tehetetlenség. Lehet, hogy nem tudja otthagyni New Yorkot. Gondoljunk-e bele ebbe az egész nagy átok folyamba, amit itt hallottunk az előbb, amit ugye Ellen Ginsberg verséhez hasonlítottam. És a végén megjelennek a New Yorki népcsoportoknak, illetve ezeknek a szubkultúráknak és gettóknak a, a, a, az arcai a filmen, ahogy viszik őt a börtön felé és mindenki mosolyog rá. Lehet, hogy erről szól az egész, hogy nem tudja otthagyni, nem, nem hagyhatja ott New Yorkot, mert az ugyanolyan halál számára, mint Hogyha börtönbe agyon verik. Megértettem, hogy az, amit ez idáig én elnyomásnak tekintettem. Vegyék a Belencki. Telemben. Állok az ember. Dagaja, meg a legjobb barátom, Francis Slaughtery, aki engem lenéz, mégis a barátnőm ...két bámulja. Dagaja. Meg Natural Rivera. Megbíztam benne, a És hátba töfött. Elárult engem a rohadt ribanc. De gehele Manhattan's a végtelen ooit zoodank kortelgat was, pulst nog het riskiveritatje a tűzoltókat, miközben a Bronx ciapatak szorkol. Ojra, ej king. De gehele meg az egész város ez Astoria sorházaitól a Park Sugaruti luxus lakásokig. A Bronx-i lakóktalataktól a Soho, igaz Alphabet City sikátraig tal a Park Slope téglaházakon át az Staten Islandigig. Döntse romba egy földrengés, emészsze fel a pusztító tűz, vagy támadják meg a tengerek, és mossák el ezt a rothadó, egyre tervezkedő patkány tanyát! Nem. Te dögölj meg, Mondcomery Program. Mindened meg volt, de elzobtad, te! Béna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 Als is een film, as, uh Elsősorban a címével ellentétben nem a címszereplőről, cím, cím Wolfgang Amadeus Mozartról szól, hanem... Hanem az ő nagy titkos ellenfeléről, aki egyébként a valóságban valószínűleg nem volt az ő ellenfele. sőt, elő a zenetörténészek előzményének tartják, itt azonban Péter Seffert drámaíró egy a középszer és a zseni konfliktusát ragasztja erre, tehát kitalál igazából egy történetet, Salieri és Mozart, ugye Salieri az egy középszerű korában divat, ám de már öreg korára elfelejtett zeneszerző, ugye, Mozart pedig a világ zsenie, akinek máig ismerjük a darabjait. Na igen, tehát, hogy így itt arról van szó, hogy Salieri, akit szeret a császár, és Mozart, akit pedig szeretnek a prolik. Tehát itt arról van szó, hogy van a, két szintje van, két síkja van az operának a, a második József korabeli Ausztriában. Az egyik síkja az az, ahol az olaszoké a, a abszolút főszerep és a prior. Ők azok, akik a, az operákat írják, és ők azok, akik az operákat értik. Ők magyarázzák el az udvarnak, és ők magyarázzák el a császárnak, hogy mi a jó, Na, mitől jó az opera. Eh, magyarán a 18. század végén az olaszok voltak az amerikaiak. Kulturális értelemben. Az opera halli az, az Itáliában volt. Pontosan. És ezzel szemben jön Móczárt, aki lázad ez ellen az egész ellen, belefújja az orrát az asztalterítőbe, és azt mondja, hogy elég az istenekből, meg a, a, a mitológikus hősökből, és szóljon a történet prostikról, meg borbéokról, meg bordéokról, meg mindenféle hétköznapi dolgokról, mert az az igazán átélhető. Én nekem egyébként nagyon szép, hogy te ezt láttad, de nekem ez teljesen nem jött le az egészben. Hát, de nem, nem tűnt fel, nem, nem tűnt jött az, le. hogy van, van a varázsfúvól a világa, ami a művek nekem, világa. Az, nekem, nekem az a, ez, És ez van a hősök, ez, a, ez, egy, a nagyon finom, hősök ez egy nagyon, nagyon finom ö, ö, ö, szövet, amit te itt fölgöngyölítesz, vagy fölfejtesz, bocsánat, Nekem, nekem ennél ilyen, hogy is mondjam, általánosabb dolgok jöttek le. A Mozart olyan zenét ír, ami, ami a, a, a, a zsigeri tehetség, a salieri pedig a tanulás és a szorgalom. Érte? De, Tehát ez, ez a különbség. Az, az egyik egy jó mesterember, a másik meg a zseni, és a kettejük egy nagyon sajátos, nem is mondanám, hogy párharcáról szól, mert szegény Mozart végig nem tudja, hogy kiszivatja őt titokba. Végig ugye? nem tudja, hogy egyáltalán szivatja Hogy Egyáltalán titokba. szivatja valaki, és ugye a filmből az derül ki, hogy a wil iried Ám de, mégis rajongó Salieri szivatja. Tulajdonképpen számomra egyébként a legesleg megragadóbb ebbe az egészbe, hogy Salieri az imádja Mozartót, rajong érte. És ezért teszi ezért akarja tönkre tenni. De az a szörnyű tragédiája nek és az a legérdekesebb a sztoriban, hogy Salieri az egyetlen, abban az adott korban, amelyik pontosan tudja, hogy ez a Mozárt, ez a kis Nikhaj senki, aki most itt rohangászik. Mindenkit. Hogy ez a ez az örökké valóságé, hogy Salieri úgy érzi, hogy Isten csúfondároskodik vele, mert adott neki tehetséget, de pusztán csak annyit, hogy felismerje. Van. hogy van. Az értés, az értés tehetségét. Kedves hallgatók, láttátok ti a parfüm című filmet? Emlékeznek a parfüm című filmben Baldini Mester és Grenouille beszélgetésére? A parfümkészítő Mester a maga a megtestesült középszerűség és a zseni, a brilliáns tehetségű Jean-Baptiste beszélgetésére, ahogyan az illatok világában, ami ott az illatokban, azt ide a sziderakcsi Így van. Tehát itt a hangok világában zajlik ugyanez, is hasonló az élmény is, mert mi botfülőek vagyunk. Egyrészt nem, nem illatos a film, tehát a celluloid szagán kívül semmit nem érzünk, tehát így gyakorlatilag rá vagy. Arra, a képzeletünkre. Mit a képzeletünkre, és arra, amit indirekt módon erről az egész világról mi számunkra a film közvetít, másrészt pedig botfülűek vagyunk, hát legalábbis Mozarthoz és Salierihez képest, akik ugyan nagyon értenek a dologhoz, de hát ott is világok vannak ugye, bár is világok választják el Mozartot és Szalierit, és ezt igazán csak Mozart és Salieri tudja az egész filmben. De az egész film úgy zajlik le, hogy Mozarton és Szalierin kívül a többi, a film többi szereplőjének fogalma sincs arról, hogy különbség? De Mozartnak sincs. De Mozartnak van. Mozart pontosan De tudja. Az a Mozart pontosan nem tudja, tudja, hogy az ő zenéje mennyivel kiválódik az összesen, hogy pontosan mondtam, tudja. Azt nem tudja, hogy mi zajlik. Igazából a tiszta értő az a gonosz Szalieri. A tiszta értő. Az ő tragédiájáról szól. Ő az igazából az ki, ő a szerencsétlen. Az aki, ő az, aki az egész történetet mozgatja. Tehát tulajdonképpen ő a bábos. És aztán végül mi a tanulság, hogy nem ő a bábos, hanem Isten. Mert hogy salieri való ujjában, ebben a sztoriban. Nem Mozartot hívja ki párbajra, hanem Istent, aki, akinek Mozart csak egy csak egy, egy eszköze. Tulajdonképpen ő Mozartban semmi más nem lát, mint egy, egy ócska, útszéli trágár, nyikhaj kis tacskót, aki abszolút érdemtelen arra a zsenialitásra, amely neki megadatott, és Istent látja gonosznak, és Istent látja ö, látja egy, egy, egy mocskos, ö, ö, egy, egy szemét gonosz, isteni erejű, de mégis valahogy, valahogy mégis egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen groteszk rohadéknak, aki ő, ő belőle csúfot üsz, hogy ez az egész sztori, tulajdonképpen csak azért történt, hogy őt, hogy őt, őt, őt megalázza, meggyalázza. Ő, ő, ő, ő, ő a gyerekkorában, Saliari a gyerekkorában kötött egy alkut Istennel. Azt mondta, hogy én erényes életet fogok élni, minden nap imádkozni fogok, minden nap dicsérni fogom a te nevedet, cserébe, viszont elkérem tőled az, az Az öröklétet. Azt a tehetséget kérem el tőled, ami által a te dicsőségedet zenghetem, viszont annak a dicsősége, az én rám szálljon vissza, és te engem tegyen halhatatlanná. Tulajdonképpen azt kérte Istentől, hogy emelj engem magad mellé, és én soha nem fogom megkérdőjelezni, hogy te hatalmasabb vagy nálam, de hadd legyek én, te utánad az első. És amikor feltűnik Mozart, akkor Salieri azt látja, hogy Isten felmondta, felrúgta ezt a szövetséget kettőjük között, és akkor, akkor hadat üzen Istennek, és fogja a feszületet, és elégeti, és akkor kezdődik meg Mozartnak és Salierinek nek ez a párbaja, amelyben... Nem, nem párbaj ez, nem párbaj akkor kezdődik meg Salieri hadjárat, titkos hadjárata a mit sem sejtő, mit sem tudó hanem csak az eseményeket elszenvedő Mozart fe... de ha nem. nem párbaj, akkor Salieri hogy veszítheti el végül? mert Istennel párbajozik, nem Mozarttal. abban a percben fénygyúlt agyamban, együtt állt vele ez a kis szörnyetek elrabolta a féltett kincsemet felfoghatatlannak tűnt vaj mi volt az úr szándéka velem? Így tett próbára talán. Vajon az úr azt várta tőlem, hogy megbocsássak minden védkezőnek? Még ha fáj, akkor is bizony meg lehet. De miért éppen őt? Miért Móczartot választotta, hogy alázatra kényszerítsen? Szívemet, mint a láva, bevallom elöntötte a gyűlölet. Ez volt a pillanat, hogy életem során először felmerült bennem. A bosszú gondolata. Imádkoztam nap mint nap, néha órákon át. Uram, könyörgök. Küld előt. vissza az Álszburgba. Jobb lesz így neki, és jobb nekem is. Na tehát ez a Salieri tudata. Érdemes megnézni, kedves hallgatók, a rendezői változatát a filmnek, amely még hosszabb, és még egy csomó részletre fényderül Mozart és Salieri közös kis pályafutásából. Például megtudjuk azt, hogy Mozart felesége felkínálkozik Salierinek, nek hogy Salieri járjon közbe a császárnál, hogy Mozartból ilyen udvari komponista, komponista lehessen. lehessen, vagy ilyen tanár lehessen, aki ilyen, ilyen házi tanító az barban, és azzal sok pénzt keresessen. és bár salieri Eped a vágytól, nem elsősorban szexuálisan, tehát nem a szexuális vágytól erre Eped, hanem attól, hogy ő ilyen módon is megalázhassa ö, Mozartot, hogy a feleségével titokban együtt állhasson. Ennek ellenére nem fekszik le a Mozart feleségével, mert akkor kénytelen lenne elintézni Mozartnak, hogy ő pénzkeresessen, és még jobb darabokat írhasson, és azzal még inkább elhalványíthassa őt. Az a szörnyű, hogy az egész. mondom, azt kell végignézned a filmben, és mivel, hogy botfülű vagy kedves hallgató, legalábbis Mozarthoz és Képest. Te magad se nagyon érted, te magad se nagyon látod, hogy miért, én legalábbis az esetek többségében lehet, hogy csak én vagyok a botfülés és ezt vetítem ki az éter a 98-os frekvencián, ezért bocsássatok meg nekem, ha így van. Én nem észleltem, én nem tapasztaltam azt, hogy mekkora lenne a különbség. De a filmben legalábbis senki Csak Mozart és Salieri, Hát azért Nem, nem. Tehát ha a film első jelenetére gondolunk, ahol az idős Salieri, aki ugye visszaemlékszik a történésekre, Igen. beszélget egy pappal. Az egész sztori így elevenedik meg, hogy ő jó egy papnak. És, és dallamokat játszik le. Játszik le és akkor a pap fölismeri, hát persze ez mindenki ismeri, Móczartól a török induló a stb. stb. és akkor a saját zeneműveit, amik népszerűek, és divatosak és dallamosak voltak, és fülbemászóak és fütyülték az ő korába és a pap nem emlékszik rá Szóval és azért az ő dallama tényleg olyan ami, amit utána elfelejtünk na most azért, azért hallhatunk Salieri darabokat. De akkor az, az mondják, kellemes hogy kellemes kis, kis klasszicista zene. De Hogy lehet az, hogy az adott korban ezt senki nem ismerte fel? Rokokó klasszicista. El? Miért van az, hogy Mozart és Salieri korában Mozart és Salieri egymással rivalizáló művészek voltak, akik közül egyik sem volt nagyobb a másikánál, Na azért, és csak az azért, utókor döntött el, azért, hogy mi a helyük. Azért ezzel kezdtem az egészet, hogy ez valószínűleg ez Schaffer nek egy története. Aki, aki ezt a problémát a jó mesterember, a középszer, de a jó értelemben tehát a tanult és értő jó hallású középszer és a, a zsigeri neveletlen zseni-nek a, a konfliktusát, az ős -örök konfliktusát egy drámába akarta megírni, és ezért szegény szerencsétlen salieri kinevezte Mozart titkos megrontójának. Valószínűleg Salieri és Mozart között semmiféle különösebb kontaktus abban a korban nem történt. Én tudjuk, utána néztem, és a zene történészek azt írják, hogy inkább Mozart zenei előzménye volt, és valószínűleg ők nem is találkoztak, és nem, De nem volt. De azt lehet nem. tudni, hogy Salieri <coughs> szintén negy, valami 40 operát írt. Nagy sikerrel, sikerel, nagy sikerrel mutatták be az operáit. Van. Tehát, hogy így az adott így korban nem tűnt úgy, Hogy megvan köztük ez a világnyi különbség. Ez Peter Schaffer később. Peter Schaffer. Na most, az Aki a... egyébként szintén egy divat, divatos uh, szerző, én uh, ezt a, a filmnek uh, a darabját, pontosabban a darabot, amiből a Milos Forman ezt a filmet rendezte, mert 80-as évek legelején középiskolás koromban láttam, mert akkor nagyon divatos volt, és sokan elmentek rá. Uh, az Equus és az Amadeus, ezt a kettőt, uh, Gáfi játszotta a, a fiatal a mozartot, és ordigéz a t erre emlékszem. És, és nekem, nekem maga Schaffer olyasmi, mint maga Salieri. Tehát középszerűnek vélem. Így van, és egy művelt, okos, szellemes középszerűnek, akit el fognak felejteni, és Milos Formant is ilyennek tartom, és ezt a filmet is ilyennek tartom. Tulajdonképpen Schaffer és Milos Formant ők Salieri. Én, én Milos Forman cseppet sem tartom ilyennek egyébként. Nem lett volna ő eredetileg ilyen, tehát azért megcsinálta valóban a, a tűzvambabámat. Neked a tűzvambabámat, a, tűz a, a Milos Formanak Abból ultrálja. még lehetett volna valami, megcsinálta a hert, ami de tudom a... elkoptatott és közhelyes, és minden kamasz azon sírt a mi kamaszkorunkban, vagy az enyémben mindenképpen, de azért az mégiscsak egy nagyon profi munka, nagyon jó film az elszakadás, de aztán, múltkor már beszéltünk ugye a, a veszedelmes viszonyok kapcsán a Valmon filméről, akkor itt van ez az Amadeusz, tehát ezek azért, hogy is mondjam, jó mestermunkák, semmi más. Jó mestermunkák. Én, mester én, én, én, én úgy, úgy veszem észre, hogy a Milos Forman az imádja a hippizmust. Tehát ő a hippizmusnak a... De ebbe hol újra, a francban van újra. a hippizmus? Hát maga Mozart. Hát maga Mozart a hippi. Ja, hát hogy be, a, berúgik ő... meg, a, oda teszi a csizmát az asztalra? Hát de, nem, hát de nem pusztán azért, mert oda teszi a <coughs> csizmát az asztalra, hanem az egész attitűdje. Hát ez, a, ez a hippizmusnak a dicsérete. Ami a, a langelme, az új paradigma, a mindent önmagából kiforgató, a minden rendszer, rendszer aha, aha. Látod Ez nem érthetet, ér ér érthetetlen, értem, az alaptalan, az alkoholista, a züllött, és mindeközben az istenit magában, öntudatlanul magában hordozó géniusz. És ártatlan, mert azért Mozart egy romlatlan lélek a Pontosan filmben. E, igazad, lehet, igazad lehet, de valahogy nekem mégis az jött le, hogy Salieri a, a hogy is mondjam, nem tisztán negatív főszereplő, nagyon megsajnálja az ember, és nagyon-nagyon mélyen együtt érezve Le, ami már árulkodó. Például engem egészen megrendített, csak az a baj, hogy már összefolyik benne, vagy a darhabban láttam, vagy a filmben, de szerintem mind a kettőbe benne volt, amikor, amikor betiltotta azt mondja, hogy iszonyatos utána járásomba került, hogy betiltsam a vagy levegyem, levetessem a színpadról a Mozartnak azt hiszem a varázsúval, de már nem nem, nem, nem, nem nem a, a varázsúval. A, a Don Giovanni-t Giovanni, ö... Giovanni azt, azt mondja, hogy de kilencszer még így is játszották és én mind a kilencszer ott ültem. Mind az ötször. Hihetetlen. Hihetetlen volt szavabra mondom, atyám. Művének Első és utolsó leírata, melyben javításnak nyoma sem volt. Sehol. Sehol. Egyszerűen. Egyszerűen. Pusztán lejegyezte a zenét, mely a fejében volt. Egyik oldalt írta a másik után, mintha. mintha valaki diktálna neki. És a muzsika nem született még a földön, ehhez fogható. Egyetlen hang hangjegy megváltoztatása Tönkretenni a harmóniát. Egyetlen frázis változásától romokban heverne a szerkezet. Világosság gyújt bennem. Az a hang, melyet az érseki palotában hallottam, nem hazudott. A teremtő Isten szólt hozzám megint. Az aprólékos gonddal megrajzolt hangjegyek rácsvé mögött. A tökéletes szépség tárult föl előtte. Elmekutató szakemberek szerint a zenei tehetség a matematikai tehetséggel, a matematikai zsenivel szorosan rokon. És ö, egy Hofstadter nevű ö, elmefilozófus és mesterséges intelligencia kutató írta Johann Sebastian Bachnak az utolsó befejezetlen művéről, a híres fúga művészetéről, hogy az olyan teljesítmény, mint hogyha valaki 36 szimultán sakjátszmát játszana bekötött szemmel, és azt mind megnyerné. És egy Fred Hoy nevű csillagász, kozmológus, komoly szakember egyébként, csak néha vannak ilyen érdekes misztikus gondolatai, azt írta, hogy lehetséges, hogy az ilyen, amit a bejátszásban is volt, <kül> az a, a, a, a matematikai és a zenei remek műveket, jövőbeli kvantumos tudatok sugározzák a múltba. De ezt ő halál komolyan, tehát ez nem poénból volt. Mindig is a, a legisteni. Tehát az isteni Így is van, a, az, az istenibb. Mindig is a, leg, a legistenibb. Csak azért mondtam, hogy még a legmodernebb tudományos gondolkodásba is megjelenik azért az isteni géniusznak ez a, ez a megfogalmazása. Én mindig is nagyon racionalizáló voltam, és ezért aztán úgy gondoltam, hogy ez ilyen racionalizáló az ilyen elmé azok azért mégiscsak az emberből fakadnak. És a, ami pedig ennyire a ráción, ennyire az értelmen túli, mint a zene, ez annyira isteni. Ez annyira ihletett. Tehát, hogy ez itt, it, it, hát maga, maga John Lennon is azt mondta, hogy itt szó nincs arról, hogy ő komponálna. Ő csak lejegyzi azt, amit valakinek is ja, ja. valaki hátulról súg neki. Tehát, hogy ilyet azért az irodalomban, azért ez lényegesen ritkább. Tehát azért lényegesen ritkább az van, van, van, de Igen, de lírában inkább. Ami pedig a zenét. A líra. Az itt azért már összeérnek a fontosan. dolgok, az epika esetében azért másról van szó. És Szaliéri-nek nem diktálta Isten. Hát meg megalkotta, meg újra meg újra javítgatva, csiszolgatta, próbálta ostromolni. Ez a mesterség, ez a mestere. Oszromolta a tökéletességet, amit soha nem érhetett el, mivel hogy viszonyult hozzá. Mozart számára ez pedig, ez pedig magától értetődő volt. A Katartikus az a darabban, hogy ugye ugyebár Volkan Gamadeus Mozart a valóságban is és a filmben is ugye egyaránt, 35 éves korában már halott volt, szemben Salieri-vel, aki valami több mint 70 éven keresztül élt, tehát Salieri-nek még egy Mozartnyi ideje eljön, volt arra, eljön. hogy Mozartból Mozart legyen, Salieri-ből pedig Salieri. Ne, mint a Rambo, Arthur Rambo. Ez Mozart. a film az én számomra egy 8-as. Öh, hát 7-es. Hm, hm. Tépoly erőt vett rajta. Úgy éreztem, ketté hasít a fájdalom. Kapcsolataim révén elértem, hogy a Don mindössze ötször játszották Bécsbe. De titokban minden előadáson ott voltam, egyet sem ulasztottam el. Bálványozva a muzsikát, melyet csak nekem adatot értőfülekkel hallanom. Wat eerder de meeste mensen die in de Het is hatalmában tartotta a fiát. És akkor megszületett agyamban a rettenetes gondolat. Het tudtam, mit kell dat Het dat Het Ugye, is volt már olyan rémálmod, amiben arra ébredtél, hogy... Hét alvó, halihó, talpra fel! Rögtön gondacipőt húz, mert irtó hideg van oda Minden nap túl a cidri! Hát nem a mi vicc sem volt. Nem bizony, de nem ám! Olyannyira nem, hogy itt még útra kelni sem érdemes, mivel jön az a sok apró fehér izé!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 Margot a, a nap van. Tsejfel, ne aludj, mint a tejfel. Fél, film! Ne marudjál, valami. Nos, ha ez megtörtént már úgy a hétmesterdlövészét neked talalták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Néhány SMS, az Öreg Bicsuans azt írja nekünk, sziasztok, döbbenetes egy film. Mindenkorra a mára is jellemző a sztori, amikor az igazi tehetséget elpusztítja szemétre lő ki az irigy középszer. <gül> hát egy öreg, öreg bícsuhanctól mi mást várhatná, mint hogy szeresse ezt a filmet és szeresse ah, a hipizmust. Ú, ti mit tettetek volna Szalieri helyében? Hogyan lehet elviselni azt, aki sokkal jobb? Hát könyörgöm, az ember elfogadhatja a saját helyét a teremtésben. Miért lenne ez lehetetlenség? Istenem! Hiszen annyi jó van az életben, és egy középszerű ember is örülhet annak, hogy látja a világot, nem süket, nem vak, ö, finomakat ehet, jókat szeretkezhet, meg aztán ott van Isten, és ott van a A, ott van az, az öröklét, ami nem csak a zseniknek jár, hanem jár mindenkinek, aki, aki meggyógyja a bűneit, meg az Isten tudja. Tehát azért nem csak a zseniknek áll a világ, nem csak a zsenik lehetnek boldogak, csak vannak aztán ilyen nagyravágó szalierik, akik nem érik be kevesebbel, mint hogy Isten után az elsők legyenek. Hübriszt, ilyenek... ezt nevezték hübrisznek, amit az Istenek büntetnek a görögöknél. Hát igen, és ez, ez egyébként egy. Ez az egy... igazságtalanság. Ez de, de, de, de, de, az igazságtalanság, hogy... mert hogy értés látja. Ezért de... sajnáljuk Szalierit. Mit érez Azt érzi Szalieri, amit kain érzett Ábellel szemben. Miért őt? Miért őt választotta Isten? Azért, mert én állatot áldozok, ő meg növényt áldoz. Miért kedvesebb a növény Istennek, mint az állat? Miért? Sem jog, nincs rá. Azért, mert Isten egy zsarnok, így gondolja Szalieri is, és így gondolja Kájn is. Nincsen joga ezt tenni, és én ezért elpusztítom őt, elpusztítom őt, aki kedves Istennek, és így fogok bosszút állni Istennek. Mert Isten egy zsarnok, mert Isten azt mondja, hogy nem téged, hanem őt is. Mi a magyarázat? Nincs magyarázat. Az a ma magyarázat, hogy azért. Mert én vagyok a teremtő Isten, is kész, és készésén így döntöttem. És ezt nem hajlandó elfogadni, ezt képtelen elfogadni, holott hát nincs mit tenni Isten akaratával szemben. Erre vagyunk kárhoztatva ezen a Földön. Sajnos ez a helyzet. Jó, Jó, hallották, de, de mi is a, a vallási fél óra. Mi? E, ez a Mária Abszolút, rádió. De nem is Mária rádió, teljesen úgy beszéltél, mint ezek a neoprotestáns figurák, akiket pedig annyira utálsz. Térjél meg! Azért mondom neked, figyelj, a film címe: Amadeusz Isten szereti ezt jelenti a, fi, a film címe Isten szereti ő az, őróla szól ez a film és ott van a középszerű és az ő középszerűsége az igazából tulajdonképpen semmi más az ő számára mint egy fegyver, mint egy fegyver amit megforgathat a, az Isten által szeretett ellenségben ez gyönyörű volt ugye veled is előfordult már hogy értelmesnek látszó emberek nem értettek a szóból 86 karátos hol van? Londonban. Londonban Londonban Londonban? Igen, Londonban. Nem ismerős. Sült hal Tom Jones délután éte a rossz koya, még rosszabb idő, kibaszott méri poppins London. Nos, ha ez megtörtént, már veled, úgy a hétmester lövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Kora reggel volt, az utcák tiszták, üresek. A pályaudvarra mentem. Ahogy a toronyórát órámmal összehasonlítottam, láttam, hogy sokkal később van már, mint hittem sietnem kell e felfedezésemtől megrémültem elbizonytalanodtam utamban nem ismertem még jól a várost szerencsére akadta közelben egy rendőr oda siettem hozzá és lélekszakadva kérdeztem tőle az utat mosolygott és azt kérdezte tőlem akarod megtudni az utat igen mondtam, mert magam nem találom add föl add föl Mondta, és nagy lendülettel elfordult, mint aki nem akarja, hogy nevetni lássák. Franz Kafka, a PER című regényének, Orzon Veleszáltal feldolgozott filmváltozatáról fogunk beszélni a következőben. Az alaktalan rettegés, az irracionalitás és a szorongás művészete következik. Ez a Per című film, amely Franz Kafka regényéből Orzon Vélez által írt forgatókönyv alapján Orzon Vélez rendezésében. Tehát Orson nem Orson az, amit játszva. néhány évvel, vagy bocsánat, talán egy évtizeddel... Jó, már a... évtizeddel, szerintem az ilyen 90-es években készült film. Az, az újabb, az de, újabb, az de újabb mi most verzió, nem arról beszélünk. Nagyon nem arról beszélünk, de abban is jegyzett színészek játszanak, például Kyle MacLechle, meg Anthony... Igen. Hopkins. Nem annyira rossz. Nem, a de, de hol van, a, hol van az orzón velez féle változat? De ja, ha valaki látta az orzon velezféle változatot, azonnantól kezdve nem fogad el semmit semmit azon kívül, mert hogy olyan ereje van, és kafkát, én igazából úgy vagyok ezzel, hogy kafkát hogyan lehet? Ugyan, hogyan lehetne már máshogy közvetíteni? Egyetlen, hogy lehet filmen közvetíteni, és sikerül. És Orzon Velas bebizonyította, hogy lehet. Nem csak ő rendezte, hanem játssza az ügyvédet is benne. Igen, úgyhogy miután ő a forgatókönyvíró, ő játssza az ügyvédet, és ő is a filmnek a rendezője, azt lehet mondani, hogy ez a film, ez Orzon Velas perverziója. Így van. Mert hogy ez a verzió a perről, konkrétan Orzon Veles által uh, legyártva, megalkotva és valóban pervers. Uh, Fekete-fehér, <gül> és emellett pedig... Uh, pedig rettentesen nyomasztó. Nagyon nyomasztó, és nagyon nagy színészekkel. Tehát, Anthony, Perkins, Anthony Perkins K szerepében, Orzon Veles az ügyvéd szerepében, Rome Lényi Schneider. szerepében, Ronny, Schne Ronny Schneider, de Bülszner kisasszony szerepében itt van velünk Jean, Jean Moró például, tehát ugye nagyon-nagyon komoly szereplőgárda. Sötét a végtelenségig, fekete-fehér, árnyékos. Rettenetesen nyomasztó. Tehát olyan brutálisan nyomasztó, minhez hozzá pedig a az Albinóni Adagyo-jának a zenei aláfestése. Egy. Hát Ami egyébként groteszkét teszi, és hiszen mi? az egy nyálas zene, és itt mégsem úgy jön be. Nem. Nekem az nem gyönyörű. azt szokták egyébként a. Taná a tanács házán az esküvőkkor azt szokták játszani, szörnyű. Az pont ugyanaz, mint, az, mint a Izé, a Karina Burána, meg a négy évszak, meg a mit tudom én, a a. Na, a ravel a Bolero-a, a, nekem... a művelt vállalkozók kedvenc zene számainak. Körülbelül de lehet, ez nekem... az Albignoni adagyója, de, de, de, de itt nagyon jól jön, mert itt groteszkét teszi az egészet, tehát egy dupla csavar van rajta nekem legalábbis, aki nem szeretem az adagyót. De én viszont az adagyót innen ismerem. Én, a... én nem az esküvőkről és nem a vállalkozóknak a partiairól ismerem az adagyót, hanem ebből a filmből ismerem az adagyót, ezért az én számomra az adagyó ezt jelenti. Tehát nekem Ez, nekem ez, ez innen gyökerezett meg A barok szégyene? Igen. <gül> <gül> És hogy tud ennyire modern lenni, hogy ebben a filmben ilyen jól működjön? É, nem tudom. Ez orzom nagy ez orzom vele ezt kell? Ehhez pontosan, orzom vele kell, pontosan. Beszéljünk a perről. A per tulajdonképpen maga a valóság. Régen mindig hozzá, mindig, mindig azt mondták, ugye, hogy a sztálinizmus, meg Orwell, meg ezeket, de aztán rájöttem, hogy sokkal mélyebb és tágabb jelentése van ennek. Egzisztenciálisabb. Ez maga az, amiben élünk. Így van. Valaki megvádolta József Kát, bekerül egy képezetbe, egy ahonnan nincs visszaút, és a végén várja őt a halál. Ö Észrevettétek már, kedves rádió hallgatók hogy mindannyian egy halálos ítélettel születtek? Amikor megszülettetek, abban a pillanatban halálra lettetek ítélve, lettetek ítélve és megkezdődik a ti számotokra a síralomházban el eltöltendő, ítéletig eltöltendő néhány év, vagy néhány évtized. Minden esetre egy per az, ami zajlik ellenetek, aminek a vége. Tulajdonképpen ez egy koncepciós per, hiszen már megvan az ítélet, az ítélet pedig halál. Te át akartam csempészni a pohárba, de ma nem ment. A pasas ismerte a trükköt. Állandóan bele-bele egy kicsit a poharamból, hogy ellenőrizze én is azzal a rohadt lőrével iszommal a hülyére. Bocsásson meg. Öh. A fenébe már mehint itt tartok. Értelmetlen a bocsánat kérés. Az a legrosszabb, hazember nem követett semmit, mégis bűnösnek érzi magát. Emlékszem, hogy apám rám nézett. Tudja, olyan merően. Gyerünk, fiam, mondta. Haja, mi rossz tettél a tűzre. És még ha semmi rosszat nem tettem, akkor is bűntudatom volt. Maga is érzett ilyet? Vagy ha a tanár közölte az osztályban, hogy eltűnt valami az asztaláról. Kivel ki volt a tettes? Természetesen én voltam. A bűntudat halálra kínzott, pedig nem is tudtam, mit tűnt el. Talán erről van szó, igen? A gondolataink sem ártatlanok. Azok sem teljesen tiszták. És ez elmondható mindenkiről. Még a szentek is éreznek kísértést. Ez... ez... Ez nekem annyira alapélmény. Ez az állandó bűntudat. Az, hogy az ember, és nem tudom, megfigyelted-e, hogy egy kötőszó az, hogy már bocsánat. Aha. Hogy egy kötőszó az, hogy, hogy elnézést, de... Vajon hogy, a, hogy a létedért bocsánattal tartom, ez, tartozol. Miért? Vajon ez a zsidó keresztény kultúrában jön? A, az, hogy eleve bűnnel születtünk a világra, és az még az örökölendő bűn. De hogy még az ateista családokban is ez, mint kulturális hm? de, minta átöröklődik. De, de nincs, de nincs, ilyen, de nincs ilyen, ilyen értelemben, hogy ateista család, mert a, lehet, lehettek ti akármennyire ateisták, ebben a civilizációban gyökereztek. Aki ez, ateista, az is Jézustól tanulta a jó és a rossz fogalmát. Mi, Mi a jó és a rossz? Ez egy Krisztusi. És nincs, erről nem lehet leválni, erről Kafka se tud leválni, erről err erről senki. Hát erről, tulajdonképpen tudod, hogy ki tudott erről alapvetően leválni? Evola, meg Hitler. Ők tudtak erről alapvetően leválni. Igazából a, igazából a Nietzsche tette erre egy kísérletet, hogy hozzon egy új erkölcsöt. Ők se tudtak leválni. Hogyha megnézzük a, a nácizmust, vagy megnézzük a kommunizmust, vagy említetted Evolát, ugye a tradicionalizmust, tele van ö, keresztény és judaista mintákkal az is. Tudattalan keresztény és judaista vitákkal, csak most ny nyilván ezt, ezt hosszas lenne kifejteni, nem tudott erről senki leválni. Tulajdonképpen a létezés a semmi másról nem szól, mint hogy az ember próbálja megnyerni azt a pert, amit nem lehet megnyerni lévén koncepciós per. A koncepciós perről azt kell tudni, hogy a koncepciós pert nem lehet megnyerni. De valami miatt mégis védekezik az ember. Védekezik, a... mert hinni akar abban, hogy nem koncepciós per. <gül> mert hinni akar, mert ha a kezdet kezdetén elfogadod, hogy ez egy koncepciós per, abban a pillanatban már halott vagy. Gyakorlatilag halott, vagy remény nélkül nem lehet élni. Erről van szó, és a remény mozgat minket keresztül ezen a peren. Ezért vannak az újabb és újabb ö, a védelmünket megtámogatni igyekvő iratok, beadványok, a perhalasztási kérelmek, stb. stb., mert szeretnénk ezt a pert megnyerni. Csak hogy a per, koncepciós per, és nincsen remény, és ezt állítja Kafka, és ez az, amit orzon be lesz, az eddig, a mindeddig az én számomra, ö, példátlan filmes eszközökkel tud közvetíteni, hogy ezt a pert nem lehet megnyerni, mert előbb lett kész az ítélet, mint a vádindítvány. Ezt kell megérteni. Mi a vád ellenünk? És erre a kérdésre sosincsen válasz. Valahol valamelyik bíróságon, vagy valamelyik bíróság fölött Egy, egy, egy felsőbb bíróságon van valahol egy bíró, amelyiknek a fiókjában valahol van egy vádirat, amely szerint mi bűnösök vagyunk, és annak a vádiratnak talán egy vonatkozó cikkejében szó van arról, hogy hol található az az irat, amelyben benne van, hogy mi a bűnünk, de soha ez az élet nem lesz elégséges a mi számunkra ahhoz, hogy eljussunk annak a vádiratnak a cikkeihez, amelyben megtudhatjuk, hogy az az irat hol van, amelyből kiderülhet, hogy mi ellenünk a vád. A vád, amit soha nem tudhatunk meg. Besen léphetünk a törvény kapuján, ugye van ez a híres Kafkanovella. Ez, ez egész a, és... életet ott eltörti az ember, és megkérdezi, mert az őrt, már az őr kabátjában levő bolhákat is, Kérdezi, és aztán a végén derül ki, hogy miért nem, miért nem várakozik más is a törvény kapujánál. És akkor az őr, amikor már látja, hogy haldoklik, már haldoklik, még oda üvölti neki, hogy a haldokló meghallja, mert ez a kapu neked lett megnyitva. Itt csak te léphettél volna be, és most bezárom. Itt arról van szó, hogy készítettünk egy kaput, ami egy, aminek egyetlen egy funkciója volt, hogy te nem ehess be rajta. Hogy soha nem ehess be rajta te. te De nem igazságtalan te? az ilyen teremtés, és nem szörnyű az ilyen Isten. És akkor ott vagyunk Szalieri ja? Tehát valahol visszacsatlakozik a csak ez a, Csak ez a történet, ez arról, hogy kemény teológiai problémákban ütközünk. Érdekes? Tudod, mi az érdekes? A perben, hogy nem mindenki vádlott. annak olyanok, akik nem minthogyha ez a sztori arról szólna, hogy az a kérdés, hogy túl akarod-e élni a pert, és ebben az esetben bűnös vagy, hiszen ha túl akarod élni a pert, akkor, akkor már Elismered a vagy. Elismered, segédet, hogy, elismered hogy vádlott vagy. Ha nem akarod túl élni a pert, és egy ilyen öntudatlanságban létezel, akkor nem vagy vádlott, és talán meg sem kell hallnod. Talán tiéd az örök lét. nemnek van egy nagyon meghökkentő vége. Uh, Orson Welles tulajdonképpen uh, megváltoztatta a regényt. A regényben ugye úgy van, hogy leszúrják, és akkor az utolsó gondolata uh, kának az, hogy mint egy kutya, az a megaláztatás, uh, mint egy kutya úgy döglünk meg, csak ez persze nincs leírva, csak mint egy kutya, és bedobják őt a folyóba. Ehhez képest uh, a film végén felrobbantják Anthony perkins most Orson én Welles ez sos, megváltoztatta. Sos megváltoz, és ezt nem értettem. Szerinted Mi? Mi? Mi? ennek a, a jelentése? Itt arról van szó, hogy a törvényszolgák, akik egyébként maguk a kivégző kivégzőosztak, tehát ők, ők, ők velük korábban törvényszolgaként találkoztunk, Ők, ők ahhoz is aljasak, és ahhoz is, ahhoz is nyomorultak, és ahhoz is gyávák és férgek, hogy egyáltalán effektíve egy kést belemártanak kába, hanem ők felrobbantják, mert az úgy egyszerűbb. Mert az úgy... Mert ahogyan, az úgy a, ahogyan a bombázó igen, gyilkol, pontosan, pontosan. szemben azzal, aki a csatatéren szurony rohamott. Igen, igen. igen, aha, igen, igen. Aha, aha. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez egy sokkal indirektebb módon ö, megtörtént kivégzés. Gombot megnyomnak. Igen, hogy pontos, pontosan erről van szó, hogy még ahhoz is gyávák, hogy effektíve végrehajtsák rajta az ítéletet. Akkor igen rossz véleménye van Orzon Wellesznek a törvényszolgáira. És az a csodálatos, hogy orzon egy kafkai elemmel tudta kafkát még bővíteni. Tehát, hogy így kafka se gondolhatta volna ezt még így ebből talán annyira úgy van. hogy Tovább gondolta kafkát, így van. Kafkai lett egy fokkal. Zseniális, zseniális. Nekem nagyon tetszik ez a magyarázat. Felhívja magára a figyelmet, Káll Felhívom a figyelmet. A magáit hívom fel arra, hogy nem adta vissza az igazolványaimat. Csak nem feltételezi rólunk, hogy nem tudjuk ki maga. Ez a viselkedés, K. Úr, nem válik éppen az ügye javára. Szeretném tudni, mi az az ügy, amiről beszél. Nem beszélek semmilyen ügyről. Tehát miért nem? Miért nem beszél róla? Mi a vád ellenem? Nem az én dolgom, hogy erről beszéljek. Felügyelő úr! Tessék! Mi a vád ellenem? Mondja káur. ön azt állítja, hogy ártatlan? Természetesen És panaszt teszek magállag sértésért És polgári jogaim lábbal tiprásáért Márjon, ne ilyen gyorsan. Nem ismerem ugyan a jogi fogalmakat, de szerzek ügyvédet, hogy segítsen ebben A családom egyik bizalmas barátja történetese Jónevű ügyvéd Azzal fenyegetőzik, hogy hivatalosan tesz panaszt? Istenemre megteszem És megemlítem azt is, hogy ottrombán vesztegetésre próbáltak rávenni Ott a barátnője, megjött Birsner kisasszony Igen, egyébként nem a barátnőm De ez nem tartozik magára. Itt akar maradni egész reggel? Mi dolga még? Új lenyomatot vesz? Azt inkább az őrszobán. Őrszobán? Hol tehetne máshol hivatalosan panaszt? Arról nyugodtan megfeledkezhet. Feljegyeztem. Azt a szót is használta, hogy fenyeget. Nem, maga használta. Mi ez itt? Mi ez a pornográfia? Ó, oh, ne akarja ezt felhozni ellenem. Ne? Csak a piszkos a fantáziája. Bocsáss, nem. kérem, kérem, ne menjen el, ne menjen ruhák Ha ez jegyzőként bekerül, nem kell majd jó hatást, Kául. Az embereim szerint igyekezett megakadályozni, hogy ezt lejegyezzék. Csak nem akartam, hogy bolondot csináljanak magukból. Itt van, tessék, ovuláris. Misoda? Ovuláris. Nincs is ilyen szó. Grubachny asszonynak fogorvos volt a férje. Csak tudnám, mi közelnek a maga ügyéhez, Ká úr. Nem mondtam, hogy közel van hozzá. Akkor miért említ ilyeneket? Csupán azért, hogy megmagyarázzam, mi az az ovuláris vonal. Ovuláris vonal... Maga tehát komolyan leír mindent szó szerint? A jegyzőkönyvre ugye már szükség van, de ez a bolond fecsegés. Ez aztán nem kell majd túl jó hatást, elhiheti nekem. bizonyká a úr. Sőt, rossz hatást kelt. Ovuláris. Ovuláris a. Ostoba primitív anyádat, nem ovuláris, hanem ovális. Ovuláris. Mit mi, nem is érted, csak írod. Ez a, annyira a, a, a mélységes a kiszolgáltatottsága ennek a kisembernek, ennek a kis hivatalnoknak az állami gépezettel szemben. És ez a kiszolgáltatottság ez nem csak egzisztenciális létesítésekkel szemben. szemben. A, az államhatalommal szemben ugyanúgy működik ennek, ennek, a, ennek a pernek, ennek annyi értelmezése van, ahány síkon létezünk. Ahány síkon létezünk, annyi síkon zajlik ellenünk egy per, és annyi síkon veszítjük el. És naponta. És az a kérdés, hogy mi, miért zajlik ellenünk a per? Azért, mert Kafka ezt megírta, és most már tudunk róla? Vagy a nélkül is zajlik a per? A nélkül is zajlik, csak Kafka jó médiumként látta. Hányas ez a film ami számunkra? Az adagjó miatt csak kilences. Én azt mondanám, hogy az adagjó miatt tízes. Hát köszönjük szépen a figyelmet, kedves hallgatók! Nagyon örülünk, hogy itt voltatok velünk, és hogy alkalmunk volt ilyen kiváló filmekről beszélgetni veletek. nézzétek meg, föltétlenne hagyjátok ki, akkor is, ha már láttátok. Annyira fáj nekem, hogy nincs időnk annak a rengeteg SMS-nek a felolvasására, amit kaptunk. Ennek ellenére köszönjük nektek is a jövő hétvégén, újra legyetek itt velünk és, és akkor már biztos fel fogjuk olvasni az sms Rajta is. leszünk, köszönjük, hogy itt voltatok szépen. haó. A hétmester lövészének vége, azaz, Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnánk azt is, hogy... Asztoda, Mr. Baby. Ne felejtsd, a hétmester lövésze még visszatér. Ugyanis... Indiana, rajtunk csak átcsiklik a történelem. De ez maga a történelem.